بسم الله الرحمن الرحيم وخالق <تصفيق> في ذلك الاخرون ذا ذم هو لمقت ايما 40 سفين سوي او ايمانو ري خلق ان طور الشمس من كوفه لا طولت يد خيل دي جوز مما مسط نافي نفسي عمر الرسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم ده چيره يو ده هوړو او شوهه ورشه صلى الله و زهرا وديني قال <سؤال> احد من اصحابنا يقول هذا حد احنا هيك قال حد احنا من ربعه ووربين علينا هذه العبادات قد جدا وتنمر ما لديه ربعه وثمانيته وديني قال هذا قد من هذول قد قال حد من وامن وديني قال هذا ما عملنا هو بيتار ورمادي عاملين هواي ونيغات قال يقول قال عليكم 第二 متحصل عليه في مكتاب sharing يقول Blazims et it's to the brand of S플� design and worshiping it and wearing your face and when society is beautiful and as you must imagine you don't have to give. When you hate your face and you don't have to consider what other you are saying بیو ویدی این باشا جتی من ناسی نیتاوزهون من مهمست النار واللائی لقرد یمار رسول اللہ اسلام یوما سیابهو جامیت زان را جمت ویمار زلت ریاست کارقهو سم ووچی بسرید بیماتر روڑی روڑی شره فاکر منها سم قام فخرج صلاته عدم نقلت غمر نه دلی شو د د وین د دا صداونه دایته کده چلو کو ته زول چې خبره کېږي عادم انعق فضیلت په دې باندې کې ځان له عبارت زه وګوره او عدم انعق فضیلت دې مکمل دې شيخه ته دا عبارت د کتاب پښتان خو سب څخه یاو دې ته د کتاب پښتان یاو دې ته ورته دې شي شيخ یې ورکو ته چړتو شي ساي او تا سره ما کې خبره غره ما او فضل حق موږ سه وارث شیخ اخلاص هو ده ولا او غريبي ته نشو شیخ ته د تاسو نه علماء تاوته او فضلګې له خلنو ته د دې شي توحاءونو پیغمبرونو په اړه د دې نه د ادمي نقل دلیل سي او پدي مطلق او مقيمن صحابه ختې در وزن زته او دا رحاب شد تدخلي دې دې کې نه ما شغل ده کو همو تیم دې خو په کړه واه تا کړه مو دې او به شي پیېن ته مو دې پته سپې کو یا په تای دې کې دې شه مو ته مو دې موجبته مخالې او زه وقلته دې سپې سلاجيه سپې قانون نو خلاص نه خدای خدای وستاسو صمره جوره اعداد عدم اقل دليل لعالم الصوره لهم هاول دکو ولې پاکلمنه فصله دلیل <سؤال> به دا غږه چې ولنم يتوازنه دلیل <سؤال> څه نه شل <سؤال> چې د لوخ نه گرم راو نه مار مان وی جو خبر لخت قید نه همحات المؤمنین توي فرسل الیام صلی الله علیه و سلم فسلوا سما ذکر و حدیث صحابی مشته حدیث حدیث کې صحابہ څنګه راځي اوه واه پوښتۍ ورته کلی شوی پوښتۍ فقالا منها دلیل سوشو ولم يطول عدم اقل دلیل شاید ویا ویا ما اندغو لم ولم لام عدم اقل دلیل اعام قانون و عبران ادم نقل دلیل ده آسف و مسالح مرسلو کی آغازان نمسل داغت مسالح مرسلو ایلکاد آرسوکر شیعرون آغاز عیرل سطال و قسائتی کمچه عبادت دی عجب صوابی تغنیی آو نقل نشیط تسنگذی تک عجب صوابی ویا ویا ویا ویدو کار خطر کارمیم موردن خراحزت ورشت لنا ص اور فرشت لنا ص اور لمن تبع الفارق ذكریه بوستکی ذکنا اثر درکار فرشت فبرشت عليه ففرشت لنا تحتها صول لها اصول احسوم لما احسوم، هو احسوم، اما رى ڑرام، اجواام و را turnah required and much não خلق خلق و انه مكه ساتراوه و شبه تو عملAN مijn butica <asthma> رضاoren رابع دلة مصابها، اِلَّا <سؤال> قَلَيْنَا لَهُ حَبَّتَانًا لَيْكِ النُّمْ بَوْرُتَكَ دَقَارًا دَعْنِي تَقُونُ بِالْمَدِينَةَ كَفَ مَدِينَةَ كَبِوِي سَدَعْنِي دَعْنَمْ يَعْدَ جُوَارُ وِيَعْدَ هَاجِتَ خَاسُكُمْ سَيَ خَلَكِ وَرَتَي بِأْخُرِينَ لُوَغَيْ وَيَاكُلِ مِنْهَا وَيُصِلِّي دَلِيلِ الْصَشَ وَلَا يَتَوَضَّهُ دَلِيلِ عَدَمِ نَقَلْ شُّهُ صَحْضَ لَيْتَاثِرَ رَمَانِيَ فِجِرَ الْصَوْشُّكِنْ دَلِيلِ الْصَشُّهُ عَدَمِ نَقَلْ وَعِنْدِي ویل او تبختل انا من حاجه بت کومغ لري پم پخړل وی دي نينه کذا و کذا دغه د پټي حالا پسنا نه او مونږ د سوکرا فا کلو رم توزه دې ادمه نقلي فاضل <وحادي> هو بلال بلال نو اتلاغا بلال فاضل نو ركلا فصلى ولما توضع هذا من قلبه بوله تاخا واه اوه دې نه د دې تای په کې أنا عمو په اجازه دا نه زه له ټولې نړۍ څخه الله تعالی په وروستو او اخره عمده د بشردو مستحق وصله تاسو په هو بهم يتاوس تو من يبيش فيها كل قالوا في الماء هذا يبي دي يتاوس تو حديث كماش يرمرا تو قصوكي هذا منقل ومكمل ديري يتاوس تو شه په مسائل هم وساله وکي پرشرو هو د ټول وېدا او ما د مینا كندلي دو وېدا پر واښه د پېریرا چې هغه څه شین حادمینه ال احداث و تدين او کې وکړ ته یو دا کوي او تا پته چاړ باندې اوخه چې ډېر په حنای دیځه کې خو چې مې دې زمنګدا نه ای زکه زمنګ مې دې چې دی نه راغلی دمکه ګینه ستړي ستړي نه یو شی نظرې مې دې تلاشره دا د پکې کړه چې علاوه په مارال میره وردا وځه به بسې تری هو دا وی می تری نه وینم ما غوا په تمه وي او کله شپه پورې کړه دا صحابات زنم دے خیفہ کریں گے فصل اللہ سلام خرچی راؤں اخرے خرچی چاست خرچے را جمت فاعم ربی مریو کو فصوریان دا پاس تکریشو فاکران رسول اللہ سامکڑا واکرنا مغمو خارا المقام الى المغرب قم مذ مذ ومزمنا ثم صلى ولا يتوزى خاصتان في غيد ورنقي يهور ورول غالي هيا قولي هذا حداك قال حداك قال حداك احمد يعني ما درنا هو كثير ولا ما نقولوا منها نقله قولي هذا حداك هذا حداك النبي ديواني ماركته مني غالي ۶۶۶۰ۃ Ⴤ۲۽ قات ریض رسول اللہی ب avenues Hz. ბ specimen، خلاحکا چوم ح타 گíp 38 برایی حسنہ طرح انا ورسول اللہ عن فعلت رسول اللہ ورسول اللہ ورنجAKE دوبت قاسDB خلاحکا حفنا ب reuse شخص محالا ب Quinn دودہ رسول اللہ عن First and of чиèmeلة دوستان السلام خلال انسان تشر apparatus ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ بعد رسم اللہ اور آما اور اپنے آب احری پر کے کرم estab tecn lights ما قواعرض شخص محالا ت عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن من مشيخته من عبد العشال من مشيخه مشيخه جماعه التيهر او مشيخان ده شيخان بني عبد العشال مشيخه ما نسبه امراضيه ده يو شيخ يد بني عبد العشال عالم ظننا دعا مانس لكیخا، ام شیخاها کتاب تحموه، شعاکر از شیروف اقوال عن ام عمر بن تیجید داسوک و امرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عنها جاعت لرسول اللہ علیہ وسلم بیاقین فی ماجر بنی عبداللہ شاہلہ، رائعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرق ای چې پام دې د غوناو واخلو دای په مدنا کډ کې دار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دغه په غونی پورو اخو ای کرامی او کو داړو کې اوه هوار کو امده پور سمکاما فصل له چه سولال دین خدا معلوم شولای چې وضو مم ما مسط ناضشتې لیکند هغه وروه اتنه سبتونکو چه داهنه وضو مم ما مسط النار معلومی قیرا احتمال دوه زید او کمرہ <ماراد> دهنه وږي دوه بشي چملکنګالو لا دينجل د سومادرې کولو او د يهودا د بها کول د فارا لوکنګالو <خلاقن> لا دينجل د سره پاره د سومادرې کولو او د يه غد د فارا د به هته اسکا نشتا اكو چي وځي مو طلحه واخلو نو نتبنه هم کېږي خبره او کوږي شې نو به منسوخ شي کاراین ده نخه تریږي وګوره کنه کاراین ده او تقدیم د احید کیشته دا خبره چاودا شې نه راکړي می محمد دا متأخر دې د هغه نه چاودا شې سو جواب وشو یادم کړنا اولو دوی راغوي دریم په نورو محمود دریمه سړي دي منسوخ شوه اینو توادع و لم يتوادع خلوقی ماناش و لا بے تقدید تسلیم انسوشوه لئے و سواید کنم انسوشوه آخره له نه کوم مسعود شو کنه څنګه تابینه فقال <سؤال> له متى بعده فقلت له ولك يا رسول الله ما ذلك حق مثل وهي شي فلي كفصل ما ذهب فوق فوق انتي فرق برغد دا برغد عباس هم باس کړی دوتې دینه من باس کړی او قال له اذا رويت ثم ان فتوض ثم كل بعده كتي فصلى و عليه التوجه بعده هم المتوجه ما سوو شو دا یا دغه د دې ما ده اول <سؤال> میعرض به حدیث الاول فبسبب نشرو چه اکل ما غیر حدث لذا بسبب حدث نش هو اسد الترتيب دپاره عذو لغوي ها منگمایو چې ترتیب د پایا کوي سره عذو لغوي کینو کوی ها نالو کنه په هغه چې د دې وحیدنه ما بقى شي خروص تو کنا دا خلافت دغه په ان لهذا لا يدعنا يعني سوري سوري ما تسني ماي مي شامبيچ تو وی انا کله شان نن لا مرنا نو تاسو چې فرازې شو کو یو د سنوبې منګي خپل یو د سنو تم کلی ور ځایي خپل ته ما دې چې ایس وی سان ثانو سهن فقال غ مات وی کذا کل تو فو پاک دې د پاکه په تمامه سن دې و زو نه دې رعباك شهدنا وليود السيد آف إذا خرجاك وخديث عليك من قلول فقال ما راك من لا قليحة رحما من أحد سليمان ريز ما فخانده لك نختراكم زهري يودس ويأوي وسعيد صوت قال <سؤال> بل بلد من حلل في خارجي مشل صوخ سوي چې دغه نصبو کو ټول تمه چې نام هو او تمره جو نه شي د یاراب یو مشل سره په دې د دې پرارت کې کوم ضروري او د شهید طمانه کې اکراد ده زغبه پیر کولو کې فار منعوا قلتاتا چې د مشل سره دې فارسلانو دی ګور ده زکدې پد فَجِئْنَا بِهَا صَارَ وَسْتَشْفَاهُ فَخَرَيْنَا هَذِهِ قَدِ عَلَيَّا فَمَا تَقُولُ <سؤال> تَقْوَى او رَكَضْنِي فَنَاوَيَ هَمّ تَحْدِيد جَابِر بَيَان كَرِ سُمَذَ كَانَ بِتُ سَرِقَ رَضِيَ الله تَعَالَى مِنْ سُوءِ چي او وي او مَامَصَتُ النَارِ قَلِذ او دَسِنَ او يَوِذَانِ الصَّلَاةَ دِذَ مَذْمَ مَظُهُ فِجِيَذ سَتَ سَتْنِ دِيَتَ الْقَمَا لوکا سماط روډې د کمدو کو ناروړشدہ سیه سریدن ولحما مات روډې واه پتو فاقره استاد شاګرد دین خپل پر مزه ابن محمود په غسر اسه او سمقامې د صلات او د څونکو بندري دې دې چوزو مې مامثت لانا نتوضع من الكلمة المنتنة شعود صفوما الدخالات خبر دواجنا البذبية خبرها غيبال شتم صباح حب من نتوضع من لقمة طيبة لقمة طيبة سنوصحان ده كرامان يقدس العلميه <تصفيق> وعاى ثم صلى ولم يتوضا رايح په هغه دغه په وروستۍ مخه او دغه وروستۍ وروځه حتى سال الوفاء رقيق ما مروري ولا او صل باسر وريه وح حتى تصدي رو به دره تا پګوتماني ده فَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلْنَا الْمَغْرِبِ آلِهَا دَسَوْنَا الْقَوَائِمْ یو قَاسَ مَحَتَرُوْرِهُ لَرَا اُلَهَا اُلَهَا شَلْنَا غَتَقَسَا فَاَقَلَ مِنَا فَوْتِيَ بِمَانِ فَغَسَلَ اَسْتَلَا فَصَحَبِهِ سُمَّ صَلْنَا اَوْلَمِنَا تَوَزَّى حالا اخبرنا زائدتو دا انا ندادا انا ندادا اخبرنا نا مختصر دهان حالا اخبرنا زائدتو بصر ايام ترامن باقصد دی علا تن خصایب علا تن خصایب روجائی باندی ملکو فاغذو وظو علیہا و جو هم مخونن کرتا کرنے کچی پیز کیا اپکی لونو درانا جوڑی اگوی سر طرف تا تن پوصاوی تن پوصاوی بیسری دپاسی خلق کردائی ویوی اما توازو ہو آیا ایم نیام آرد اوہی رگت تویی دے خدا باست خدا باست محک دے اوہی رگت دے خبری نگرو جو کردی وارد يا إبني عمركي ما تقول في الزومي ما النار قال توضع منه عدسك وكأنه قال فما تقول إبني عمركي ناقضكو تصغير في الزهن كالتالك والماء المصخنة وتزرموكو يتوضع منه إبني عدسكي جماعة لشفوكي يزرمو تيلو ما عندي لأشي تيلبن باواحي فور وطلو يا إبني اور اخبشم یا تر یونن کورې تخري شسري ز غريت سره نا تا ده منالو رني ما وانا رو جو مين د اوسو شکو اي ته وکړه اېمنه مر ويا برا لاله کالت تجيدا هذا الشيت رجوديهات كاملون ختمون فرشا قوم ختمون دي تا ده غريت کو خو بیا مته دي شي وي نو ذلك هيت حديث وارد نا ی اخد ولا ثم مما يخد مما يدخل <سؤال> او غرضه بده اړینه ها هل <سؤال> ته په توالو د سټاپ منځري دي ها مماه خپل کیدا دایته مصور دی وایو او د دې یم کړي د دې ما او مين ګامو دی پلانټ پاتنه په ټولې نړۍ کې دا او په کارو باندې تهري اراقي او وینقام شران عراق په تپش هي عراق نه تپش نه او د پکي امتا حرانی ده دوانو زودور الما فعلن تا نهو افقهامی شما دادوان زمان خطو غریو خانون تا سیاد ده شان نهو ما تسنید و افقهامی دا موفرد ده فا کم سو خانون چیو سادان طول پره پیئی گئی وائی زیراک مرامی سم زکرانی سوزاده فقامه و تحبه فصل لیا غیمون هاوزاره موسکو لانه توزاده فقامه فاقومتو لانه توزاده فارتیزم هاوزاره فقامه فَقَالَ <تصفيق> لِذِي مَشْرَانَ مَاتَوِي أَتَتَوُذُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَقَدْ جِئْتَ بِرَاقِيَةٍ بِرَاقَةٍ لِصُرَانِ الْمَسْرِيرَاوِي فَأَذَابُوا التَّحَاوُبَ وَيَدِينَ أَعْطَوْهُ بِهِ مَكْتُوبِينَ كَابُ فَصَلَّيَ يَا بَادَا إِنَّمَا غَيْتَ مَا لَمْ تَوْذَ آمِينَ دا او تكنشتحاو و قدر و اعود ديو را يقول رسول الله صلانه انه مرابد من ذلك فيما قدر و اعود الواب بيب دير رفت خفت و لگهش مسلم و سوخشوه و روسه بيادت من قطره اعود فهذا لا يقول الناقل و اعود اعود نصف ما قدر و اعود نو اعود الواب و نصف صحابه رشود و اعود اعود و اعود من تاريخ الاسار و اعود ཉ�ཎསསྗས྾ཻང ཀང རོསྟྱང ནས྅ས྽ྱསྲག ཀངསྱོ ཀྱུག